бо мене підхопили чиїсь руки, як і там біля крамниці, дужі і безжалісні. Вони заломили мої руки за спину, а інші руки схопили за голову, намацали і стали роздирати рота. Як і першого разу, я мусив його розтолити. Але до рота цього разу нічого не полилося – Зате я відчув, як залізли всередину пальці, потягли за язика. І я засичав от болю. Тим часом напасники одягли на язика щось схоже на маленький мішечок. Водночас холодне залізне пруття торкнулося обличчя. Одягали начеб маску. Потім її застібнули на потилиці. Все це було пророблено мовчки без жодного звуку. Так само мовчки вони відпустили свої живі лещата і зникли. Знову пекуче світло залило кімнату, і я лишився на одинці з чудовиськами, котрі щирилися зі стін і здавалося витанцьовує довкола мене зловісний танець. Руки були вільні, тож я обмацав те, що вдягли на обличчя. То була не маска, швидше дротяний наморник, який одягають на собак із прищепленим на нього амівним мішечком для язика. Тепер я нічого не міг сказати. Протестувати було безглуздо. Якщо їм не потрібні мої слова, якщо вони придушують будь-який вияв протесту, Наберемося терпіння Ясно, що за мною слідкували Якщо не цілий день, то принаймні увечері Але відколи і хто? На це питання годі відповісти В банді замішаний і фальшивий наречений Ніли Але ж я не знаю, чи банда є взагалі Чим я їм заважаю? Не послухався жебрака І не виїхав відразу зі старої вишні? Але чому я мав би виїхати? Чому, чому, передражнив я себе? Ти не знаєш ані цього, ані того, чому в ніч твого приїзду викинулася з потяга Людмила Черняк. А минулої ночі, чи точніше на світанку, задушила себе Ніла Трачук. Чому ти не повинен був її рятувати? Ти не тільки не знаєш відповіді на ці питання, а й взагалі невідомо, чи вийдеш звідси живим, з цієї пастки, заготовленої також невідомо ким. Ти безголосий раб якихось жорстоких насильників, що одягли на тебе наморника, мов на якусь тварюку. Кипкування самого себе, злість допомогли перебороти страх. Тепер мені здалося навіть не те, що страшним, а просто бридким і дешевим бутафорне оформлення цієї кімнати. Я оточений почварами. Ну то й що з того? Який символ це може мати для мене, якщо я не винен? Я зрозумів, що порятувати мене можуть тільки спогади, повернення в минуле. Я став думати про Львів, університет, товаришів по навчанню, про Валерію, котра, щоб там я не казав, була ці три роки вірною подругою і доброю коханкою. Думка перекинулась на моє рідне село, повернула в дитинство. І раптом, раптом я побачив маму, котра біжить мені назустріч, біжить до нашої хати. Вона потопає в снігу, що його так щедро накидало цієї ночі. Падає, встає, біжить, мовби задихається на бігу. «Тату, мама там! Мама!» – здивована кажу я. «Я справді дуже дивуюся, адже чого їй так бігти від своєї сестри, а моєї рідної тітки Марії?» «Тату мене, певно, не чує». Він чогось там порпається на кухні, а мамене обличчя вже перед самим вікном. Я бачу, яке воно нажахане, як широко відкриті очі, як спадає хустка, викидаючи пасма розпатланого волосся, що застилає лоба і навіть очі. Хоч мама, здається, цього не помічає. Я знаю. Вона ось-ось пробіжить мимо другого вікна, Відчинить двері, зайде до хати, Ледве переступивши поріг, Знесилено притулиться до двірка, Скаже, а швидше прохрипить. Там, там Марію убили. Я не даю мамі вимовити ці слова. Я проганяю спогад і підводжуся з підлоги на якого демонстративно ліг перед цим. Мені знову раптом стає страшно. Знову здається, що заворушилося гадюче. Я міцно стискаю зуби. Чому мені згадалася та страшна картина саме зараз? Хтось наче добивається цього. Ні, це не так. Я сам спровокував цей спогад. «Оближ», – подумав я раптом. Адже вони все добре знають. Знають про твої провини, знають, хто ти насправді. Але народивши цю думку, я майже відразу постарався її вбити. Мені не потрібні ані звинувачення, ані виправдання».